بسم الله الرحمن الرحيم وجينا على منزي موغو مwingi wa rehma لا أقسم بيوم القيامه Ninaapa kwa siku ya kiyama Wala ukasimu bin nafsi lawwama Naninaapa kwa nafsi inaujilaumu Ayahsabu linsanu ala najmaa izama Anadhani mtu kuwa sisi atutai kusanya mifupa yake Bala kadirina ala anusawia banana Kwaani Sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa inchia za vidolevi yake. Bel yuridhu linsanu liyafjura amama. Lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake. Yasa yes lu ayyana yawmul kiyama. Anauliza. Lini takua hiyo siku ya kiyama? Fa idza barqa al-basar. Bas hicho litapodawa. Wa khusifa al-qamar. Na mwezi utapopatwa. Wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. Na likakusanywa jua na mwezi. idhin aina al-ma'thar? Siku hiyo mtu atasema. Yako wapi makimbilio? Kala la waz. La apaana pakukimbilia ila rabbika yawma idhinil mustaqb siku hiyo pakutua ni kwa Mola wako mlezi tu yunab'ul insaan yawma idhin bima qaddama wa akhkhar ya hiyo ataambiwa aliyotanguliza na aliyoyaakhirisha danil ala nafsihi basira mali mtu ni hoja juu ya nafsi yake wa laulqa maadi Na ingawa tatawa chungu ya udhuru La tuharrik bihi lisana kalita ajala bihi Usi utikisie huu wako kwa kufanya haraka Inna alaina jama wa kurana Hakika ni juu yetu kukusanya na kusomesha Fa iza karainahu fattabia kurana Tunapusoma basi nawe fuatiliza kusoma kwake ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كِشَنِي جو ييتو كوباينيشا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ حَاشَا Balinyinyi mnapenda maisha duniani Watadharuna al-akhira Na mnaacha maisha ya akira Wujuhun yawma izin nadira Ziponyoso siku hiyo zitaungara Ila rabbiha nadira Zinamuangalia mula wao mlesi Wawujuhun yawma izin Naziponyuso siku hiyo, zitaka ukunjana Tadunnu an biha fakira Zitajua yakua kuwa, zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo Kala iza balagati taraki La hasha, itakapofikia kwenye mafupa ya ko Wakile man rako Napakasemwa na Nani, waktu makan ke? W. N. A. N. H. U. L. F. I. R. kufariki. W. L. T. F. Na utapu muundi kwa muundi Ila rabbika hunde. I. L. Siku hiyo A. B. B. kwa Y. wako mlezi Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Suratul Qiyamah imeteremka Makkah Sura hii tukufu inasimulia habari za kufufuliwa watu na kuhesabiwa na habari za kiyama na vitisho vyake Kisha inampamoyo mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa Qur'an inakusanywa yote katika kifua chake na sura ikageuka kuwa kemea hawa na upenda ya pitayonjia ya duniani wakaacha ya akhira na ikalinganisha baina ya nyuso za waumini za nyekunga na nyuso za makafiri zilizo na imezungumzia pia hali ya mtu alie mgumoja ukokaburini na alionayo ya upungufu katika ya liokuwa ya kimlazimu Hata kawa kama kwamba anadhani kuwa hatahisabi wa yeye. Na mwishoe sura imekitimisha kwa dalili zinazopelekea lazima tuwamini kuwa kufufuli wa kupo. Nina apa na natili ya mkazo kia pohichi kwa siku ya kiyama na hiyo ni kweli lio thibiti. Na nina apa na natili ya mkazo kia pohichi kwa nafsi na umumtu kwa thambizake na upungufu wake. Ya kwamba, bile ashaka yoyote mtafufuliwa baada ya kukusanyo mafupa yenu ya nyotawanyika. Hivyo mtu anadhani baada ya kuwasisi tulimumba na ya hakuwa ketujo chote. Tuntakunye shindo kukusanya mafupa yake ya lioza na ya katapanika. Hasha, sinsi tunaweza wa kufiweka sawa hata vifupa pabidolivyake milivyo urugika. Wachili ambali mafupa yake makubwa makubwa ya wake. If ya mtu anakanya kufufuliwa anataka bakie katika wasi waki katika siku zote zi zombakilia katika umri waki uliosalia. Anauliza kwa kuona haiwezi kutokea saya kiyama, lili takuwa hiyo siku ya kiyama. Jicho li tapote hayari kwa kufazaika na kushtuka na muangaza wa mwezi ukapotea na juwa lika kusanyika na mwezi kuchomoza magharibi. Mtu hapu watasema ya kwa wapi makimbiliyo kukimbia hili ya Wachi ewe mtu kutafuta makimbilio Leo huna pakukimbilia wewe. Ila kumula wakomlezi peke yake ndepo penye patulivu ya wajia peponi ya umotoni. Siku hiyo mtu watambi wa vitindrovi yake halifu vitanguliza na halifu biakhirisha. Bali mtu yeye ya mwenyewe ni hoja wazi juu ya nafsi yake inayomkazania kwa navyotenda na navyoacha. Na, na, na ijapo kuwa atajitolea chungu nzima ya udhuru na kazi eneza, hawezi kabisa kuepuka na hoja hizo. Usiuharikishe ulimi wako popisso na Qur'ani na kujaribu kuhifadhi kwa haraka pale unapoteremsha uoko wako. Hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo petika kifuachako na kuthibitisha katika ulimi wako. Hakikusomea mjumbe wetu jibrili, masinawe fuatilize kama wanavyo isikia. Kisha baada hayo ni juu yetu kuibainisha ikingia tatizule note juu yako. Wache ni kukanya kufufuliwa na hilo ni jambo la kweli. Lakini nyinyi mnaipenda dunia ke, na starehe zake namna hii acha khairana neema zake Siku hiyo zitakuwa hapo nyuso nzuri zenye kumwangalia Mola wa mlezi bila kusema akosi fa gani au masafagani. Baadhi ya madhehebu za Kiislamu kama Abadhi na Shia wanasema Mwenyezi Mungu haonekane kwa vivyo hivyo Wanasema kuangalia na kutazama silazima lazima ambatana na kuona. Yani unaweza kutazama lakini usione. Na nyuso nyingine zita kuwapo zimenuna, zime mno. Zinangoje ya zitendewe jambo amba lopo kitisho chake li na vunja uti wa mgongo. Mnanini na kuipenda dunia ambayo mnaifari kiro inapofika katika mafupa ya kohoni, Na wali wakasema. Yupo wakumganga huyu kwa hayari onayo Hakayatinisha yuli ya mauti kama ino ni ni kuyachadunia inayopelwa Na imekuishi mfika shida ya keki kumo cha mwisho Na mundi wa mgu mekuishi batana na wapili wakatu wa kutoka roho Kwa mula wakomlezi tu siku hiondi ya machungio ya waja, ama peponi au motoni